És dilluns 10 de febrer i a l'informatiu de Ràdio Palafrugell us explicarem que l'associació Salvem el Golfet alerta del despreniment de roques de grans dimensions al peny assegat del golfet. Nosaltres ho comentarem amb la presidenta de l'associació, la Margarita Riera. També us comentarem que hi ha hagut rècord de participació a la sisena edició de la Run for Cancer tant a Palafrugell com a nivell global amb més de 5.000 participants. La informació comarcal ens portarà fins a l'Estartit per l'ocupació de nou pisos del 24 que hi ha en un edifici de l'Estartit i que té els propietaris de la resta d'habitatges desesperats per la brutícia, els conflictes constants, els talls de llum i aigua i l'olor de dues plantes de marihuana, ho expliquen els companys del Diari de Girona. En aquest informatiu, a més a més, aprofitarem per recuperar la conversa que teníem amb Lluís Ros, regidor d'obra Pública, en la qual avui centrarem la mirada en les possibles afectacions que pugui tenir el Glòria en la planificació de les obres de l'Ajuntament i també les quatre obres que s'han licitat recentment. Sí. Us explicarem que ja s'ha inaugurat la mostra fotogràfica al voltant dels 10 anys de la nevada i acabarem aquest informatiu d'avui dilluns amb la previsió meteorològica que ens arribarà un dia més des de l'Observatori de l'Estartit amb en Josep Pasqual. Iniciem aquest primer informatiu de la setmana d'avui dilluns 10 de febrer i ho farem posant-nos en contacte amb l'associació Salvem el Golfet i és que, com ja us hem explicat, a l'hora del peix fregit, des de l'entitat, alerta del despreniment de roques de grans dimensions al peny assegat del Golfet. Una notícia que també podíeu veure a través de radiopalafruigill.cat. Aquesta informació ens arribava divendres a primera hora de la tarda i la vam poder penjar, però no us l'havien pogut explicar a través de, de les zones. Ho hem fet aquest matí. Uh, doncs amb la nota de pensa que ens havien enviat des de l'entitat i a continuació ens posem en contacte amb la presidenta de l'associació Salvem el Golfet Margarita Riera, bon dia Hola, bon dia Gràcies per atendre la nostra trucada i per comentar, aquest, aquest fet que ve donat doncs, pel temporal Glòria que vam tenir fa unes setmanes aquí a, a Catalunya i també en concret a Palafrugell i que fruit d'aquest doncs, temporal, d'aquesta llevantada, doncs, hi ha hagut aquest experiment de roques molt grans, no?, de grans dimensions. Sí, això és el que hem detectat nosaltres, doncs, una de roques de grans dimensions a la, a la platja del Dolcet, també a cert, doncs que el temporal Glòria es van portar tota la sorra, mm -hmm. la sorra, per tant, doncs també han aparegut la sorra, les roques que ja hi havien a sota la a sota la platja, diguéssim, però no, doncs, també hem detectat a, a aquests desprendiments, el que a nosaltres ens sembla, doncs, uns desprendiments d'una roca de grans, de grans dimensions del Penya Segat. Mm -hmm. eh, que no l'olidem, doncs, que és un Penya Segat, doncs, que té les característiques de tots els Penya Segats. A la costa brada, que és un penyasegat en retrocés, això vol dir que la seva adoció en eh, el fa que vagi retrocedint. Eh, no ens en donem compte, però sí que ho veiem claríssimament quan es produeixen quan hi hem levantada, uh -huh. doncs sempre veiem que a la platja apareixen apareixen roques. Uh -huh. uh, aquest és, és un fet habitual dels penyesagats, uh, quan això no s'hi pot fer res, però no. insteu doncs, a que es posi amb vigilància no? a aquest fet, perquè davant la possibilitat d'aquest doncs, tipus de, de temporals uh, puguin ser cada vegada més uh, sovint, sobretot aquesta afectació, eh, d'aquesta magnitud, doncs, sí? uh, vosaltres voleu posar en alerta l'Ajuntament, no?, també? Sí, bé, és clar nosaltres el que diem és aquí ha passat a tot el litoral, no? Uh -huh. uh, però el fet concretament, doncs sí que havíem moltes roques i uh, ens preocupa ens preocupa l'estat de les xarxes i uh, ens preocupa el penya-segant, naturalment, perquè és un fet que anem avisant... Uh, ja és de tots conegut, no?, que aquest és un, un penya segat en retrocés, però nosaltres ja sabeu eh, hem fet denúncies urbanístiques, hem fet eh, recursos al eh, Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en concret l'últim, doncs, posant en alerta eh, el tema del penya segat, mm -hmm. que és un penya segat, doncs, que és eh, per les característiques que, que té mm, i el tenir un camí de ronda que en la seva coronació està molt a prop del que és el límit del Penya Segat, doncs perquè hi ha un xalet, com ja molt bé sabeu, uh -huh. on els seus murs no guarden aquesta distància de seguretat eh, eh, amb els sis metres, és a dir, el camí de ronda passarà a menys de sis metres de la coronació del Penya Segat. Doncs aquest fet a nosaltres també ens preocupa veient que eh, quan hi han levantades sobretot ara que hi ha hagut doncs, aquesta la tempesta, l'Ària, que és un fenomen que, com molt bé dius, s'anirà repetint més sovint del que ha passat fins ara, aleshores, una altra de les coses que hem posat, eh, no en coneixement de, de l'Ajuntament, sinó amb alerta de dir eh, si sisplau, mm -hmm. eh, mireu també el camí, l'estat del camí, com està, suposo que estarà bé, però mireu-ho, i, sobretot, doncs, el que volem saber és que si repeteixen fets d'aquestes característiques amb aquesta virulència, com ha fet el de la Tempesta Glòria, que els experts coincideixen en dir que eh, s'anirà repetint molt més sovint del que tenim ara, amb tot això del canvi climàtic, doncs si pot ser segur un camí de ronda que passi tan a prop d'un penya-segat quan ens consta que no tenim el projecte d'aquest camí de ronda, també el volem saber, uh -huh. però que hi ha alguns trossos, alguns uh, fragments del camí, doncs de que uh, a nosaltres ens, es, ens sembla que seran una mica perillosos. No? Inclús havíem vist algun projecte, se'ns havia dit de que no, amb un tros haurà d'haver-hi com una passarel·la sobrevolada perquè uh, no dona per, per fer aquest camí. Llavors això és el que volem saber, uh -huh. A son... l'estat de la xarxa i també doncs, l'estat del camí. Uh -huh. Aquestes són les principals uh, peticions no? que, que, que heu doncs, entrat sí, sí. en aquesta instància. Eh? Uh -huh. Exactament, exactament, no, no diem res ni de la sorra, ni... no, no, no, no, no. Uh -huh. uh, volem assegurar-nos de que aquest penyassegat doncs les xarxes no han estat malmeses ens sembla que sí perquè eh, doncs, bueno, algun membre de l'associació del Salvem el Gurfet ho ha pogut veure però també per les fotografies doncs ho veiem que hi ha algun tros de xarxa a baix a la, a la, a la platja per tant pot ser que algun tros hagi després res més és això saber que s'inspeccioni hem de pensar de que aquest penya sabat Uh, en l'any 2005 es van xarxar és a dir, hi ha els esplendiments de roca costes el que va fer perquè doncs es penya segat ja sé el que en dirà en l'Ajuntament és que això és una cosa que depèn de costes efectivament, no? Mm -hmm. uh, però bueno, l'Ajuntament té l'obligació de revisar-ho i en tot cas posar-ne alerta costes uh, doncs aleshores l'any 2005 es va haver xarxar aquest penya segat però tant l'any em sembla que va ser l'any 2010 i després també el 2012, no em voldria equivocar, mm -hmm. sí, el 2010 i el 2012 es va haver de fer un reforç d'aquestes xarxes, eh, degut precisament a les pedes que, que, que queien. Mm -hmm. Però és que va ser a l'any 2012 el mateix ajuntament que va estar a costes de reforçar aquesta xarxa de, de seguretat perquè a causa d'una levantada, doncs també inclús la platja, eh, ha estat tancada ha estat tancada en dues o tres ocasions i recordem que les famoses i emblemàtiques escales del golfet les que deixaven del mirador fins a la platja amb una d'aquestes levantades que que va ser l última l última del dos mil no, no abans abans exacte sí doncs van quedar inutilitzades o sí sigui, això. Ja en dia duna conta de que aquest penyesagat i que l'ampedres. Doncs, eh, això ho heu fet eh fet visible, també doncs heu enviat eh, diverses imatges que, que així ho, ho corroboren i, sí. i en aquest sentit doncs heu pogut posar en alerta també l'Ajuntament que com en el 2012, com ens explicaves eh, Margarita sí. doncs ja van instar a costes doncs a que repareixin aquesta xarxa que si en aquest cas doncs torna a estar malmesa doncs que torni eh, a, a refer aquesta instal·lació per tal doncs d'evitar aquesta caiguda, aquest despremiment de, de roques que doncs d'una banda eh, poden causar ma, du, mal doncs algú que, que pugui estar parlant en aquell moment eh, i per tant doncs és això el que lo que voleu i després també poseu el focus eh, com hem escoltat, en, el camí de ronda. en el camí de ronda i en aquest Exactament. projecte que, que voleu acabar de, de veure del tot no? perquè tampoc el, el, el sí. teniu davant no? no i em sembla que és que ben bé ningú l'ha vist, no ho sé mm -hmm. jo, menys a mi no, no em consta recordo que quan es va quan es va anunciar crec que va ser l'any 2016 no? Recordem que el projecte de la casa, el pla de millora urbana, doncs, tenia projectat el camí de ronda per la part posterior del xalet, eh? A la part més allunyada de, del penya-segat. Aleshores, què va passar? Doncs que, esclar, la gent eh, això va causar doncs, un gran impacte perquè els camins de ronda no passen per darrere, passen per davant. Eh, a tocar de, del litoral i, a, i arrel doncs, que la gent a, es va començar a queixar i a dir que això no podia ser eh, es va decidir fer passar eh, el camí de ronda per davant de la casa o sigui eh, eh, per, per litoral no? mm -hmm. que, és que, que és el que li toca però què passava? Que el xalet l'havien col·locat i sí, construït que això doncs, és el que nosaltres anem no? amb tots els recursos i denúncies també que hem presentat tan arran del penya-segat que aquest camí de ronda el els camins de ronda la llei de costa marca que han de, han de tenir el que és l'eternament no? la, la zona de, de pas uh -huh. han de tenir una amplada de 6 metres bé, això no, no s'ha respectat ja sé que molts llocs de la Costa Brava no s'ha respectat, però, carai, per era una casa nova que s'estava fent. Escolta, respectem-ho. No, perquè al passar el camí de ronda cap a, de la part de darrere cap a la part de davant, es van haver de murs de separació entre el xalè i el camí de ronda. I, i entre el, els murs que, a part, eh, són completament il·legals perquè tampoc eh, són uns murs molt més alts del que marca la llei, aleshores aquesta distància no es respecta. Aquesta distància de 6 metres no es respecta. Mm -hmm. eh, més cap a, ja gairebé tocant cap a la part dels jardins del Cap Roig, doncs encara eh, aquesta dificultat de pas és molt més evident. Llavors, recordo jo que en l'any 2016, quan es va dir doncs que es faria això, es va començar a parlar de com seria el, el camí i es va dir eh, que hi hauria doncs, un tros que hauria de, com de sobrevolar. I doncs, nosaltres vam dir que era una passarel·la sobrevolada. Mm. Però, en realitat, qui ha ja vist, tu l'has vist? El disseny del camí de ronda? No, no l'he pogut dir. No, li, no, li no ningú. I, ningú, vaja. Aleshores, eh, ens, volem assegurar, ens volem assegurar, perquè si veiem que és un peny assegat que cau en pedes que s'han xarxat, que s'ha tingut de, de reforçar eh, dues vegades més, que m'imagino jo que també aquesta vegada, amb la Tempesta Glòria, se li haurà de fer alguna, algun altre tipus d'actuació. Bé, bueno, aviam, això eh, ens diran, ja ens ho diran. Mm -hmm. Per fet la instància, eh? A lo millor ens diu, no, no, tot està estupendo, doncs mira tu que bé. Però mm, no crec, crec que, que sí que haurà tingut, encara que sigui una mínima afectació, l'haurà tingut doncs clar què passarà ara amb el camí de ronda? I a més que és un camí de ronda el xalet ja està fet, els murs estan fets, mm -hmm. però el camí no llavors per què no? Doncs eh, tot això és el que volíem també saber de, de, de, de la vostra veu per, per escoltar-ho també i per preguntar-vos-ho, eh, Margarita Riera i crec que doncs la gent també se'n pot fer una idea al voltant doncs, de, de, de tota aquesta afectació no?, que, que comporta i després doncs D'altra banda, doncs, eh, posem la mirada també en aquests altres projectes que, que tenim eh, o que hi ha entre mans per part de l'Ajuntament eh, per fer doncs, eh, aquest camí de ronda en, en aquest punt de, del ben assegat de, del, de, de, del Golfet. Presidenta de Salvem el Golfet, Margarita Riera, moltes gràcies. A vosaltres. Adéu, bon dia. Doncs Ha quedat clara la postura de Salvem el Golfet que aprofitant doncs, aquest despreniment de roques també han volgut posar la mirada sobre el projecte d'aquest camí de ronda que ha de passar per aquest espai i també doncs, una vegada més han recordat la construcció d'aquest xalet que doncs, té aquesta construcció d'aquest mur a pocs metres de, de, del final d'aquest penya-segat amb tots els riscos que això pot comportar. Una conversa que també podreu recuperar a través de ràdio pelafrugell.cat. Seguim amb aquest informatiu amb notícies relacionades amb el nostre municipi, tot i que aquesta doncs, també té àmbit eh, comarques gironines, per explicar-vos la notícia amb la qual molts de vosaltres us deu despertat a través de ràdio pelafrugell.cat, i és el rècord de participació de la sisena Run for Cancer. En aquest sentit, haurem d'explicar que per primera vegada la prova ha superat els 5.000 participants en les vuit poblacions de les comarques gironines que hi han pres part. Així, sota el lema Mouta pel Càncer, un total de 5.040 persones de totes les edats van participar en aquest esdeveniment esportiu i solidari organitzat per la Fundació Encolliga Girona amb motiu del Dia Mundial del Càncer que, recordeu, es va celebrar el dimarts a passat 4 de febrer. Aquesta cursa és l'única que se celebra al mateix temps en 8 poblacions, girorines de set comarques diferents. Un any més, la cursa amb més afluència de participants va ser la d'Olot, amb 1.100 inscrits. La segona va ser enguany la de Porqueres. La població del Pla de l'Estany ha doblat el nombre d'inscrits respecte a l'any passat, passant dels 385 als 780 participants. Posant la mirada en el nostre municipi, també doncs, en les paraules que la responsable de la delegació, Don Colliga Palafrugell, ens dedicava en aquesta sintonia divendres, la 3 a Uller, doncs per fi s'ha pogut superar la barrera dels 600 participants i és que en aquesta sisena edició en total hi han participat 690 persones a Palafrugell Frugell eh, que es van moure pel càncer al municipi en aquest sentit doncs el nostre municipi va ser el tercer en nombre de participants darrere d'Olot i porqueres com us deiem. Els altres municipis participants van ser figueres amb 680 corredors, 650 n'hi va haver a Riudellots de la Selva a Sal van ser 520 els, eh, persones solidàries que van participar en aquesta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 en aquest any s'han superat tots els rècords, tant a nivell global com també a nivell de Palafrugell, que per fi ha superat la barrera dels 600 participants, una fita que es marcaven des de l'organització, des de, en aquest cas, la delegació d'Oncolliga Girona a Palafrugell, des de fa uns quants anys, i en aquest 2020 s'ha pogut superar per fi. Sobrepassat l'equador d'aquest informatiu d'avui de Ràdio Palafrugell, és moment per a la informació comarcal, una informació comarcal que ens arribarà de la mà de la nostra estudiant en pràctiques, l'Arianna Ferrer. Bon dia, Ariadna. Bon dia. Avui ens traslladem a l'estertit concretament a un edifici de la carretera de Torroella, on els pocs propietaris que queden manifesten estar desesperats a causa de l'ocupació de nou pisos, que des de fa dos anys no deixen de provocar brutícia, conflictes i talls de llum i aigua freqüents. Tanmateix, els veïns sospiten també de dues plantacions de marihuana en algun d'aquests pisos degut a la forta olor que se sent. A més, denuncien també que els ocupes no paren de canviar droga, motiu pel qual entra i surt durant tota la nit que fins i tot ha intentat entrar i robar els pisos dels propietaris. L'últim incident, precisament, el van viure el passat 28 de gener, quan el transformador de la llum va explotar, suposadament perquè s'havia manipulat, i va deixar sense servei a bona part del bloc. Els propietaris expliquen també que tenen els pisos tan bruts que ara s'està escampant una plaga d'escarbats. Tant aquest com altres incidents fan que els veïns es sentin impotents, ja que tampoc poden vendre o llogar degut a les dificultats que això comporta, alguns d'ells ja han interposat diverses denúncies individuals als Mossos d'Esquadra per intentar trobar una sortida a aquest conflicte. No obstant, i segons en el diari de Girona, aquests pisos són propietaris dels bancs i, per tant, són aquests els únics que poden tramitar les denúncies perquè hi pugui intervenir la policia i desocupar-los. Segons explica Francesc Ferrer, president de l'entitat municipal descentralitzada de l'Estatit, està treballant en tot aquest assumpte, tot i no tenir potestat legal per entrar en aquests pisos. Aquest fet causa molta preocupació, ja que l'edifici, de Clara, és un focus de conflictes. Gràcies, a Ariadna, per aquesta informació, una informació doncs, que ha tret a la llum els companys del Diari de Girona, com bé ens explicava l'Ariadna, la, i podeu doncs, trobar més detalls també d'aquesta investigació, d'aquesta informació en aquesta notícia que trobareu al Diari de Girona. Tornem ara cap a casa nostra per doncs, recuperar-vos la segona part de l'entrevista amb Lluís Ros, regidor d'obra Pública de l'Ajuntament de Palafrugell. La setmana passada us oferíem un primer fragment on ens explicava doncs les obres que hi havia en marxa a Palafrugell i en aquest segon fragment doncs, ens parlarà d'una banda, de les que ja estan licitades, quatre noves obres que s'han licitat eh, i que començaran els propers mesos i d'altra banda doncs, també vam parlar amb Lluís Lluís Ros, de les possibles afectacions que podia tenir el temporal Glòria en obres i projectes que l'Ajuntament de Palafrugell ja tenia en ment. Us deixem en aquesta segona part d'aquesta entrevista amb el regidor d'obra Pública de l'Ajuntament de Palafrugell, Lluís Ros. Doncs uh, altres inversions, altres carrers que s'han de fer, són un... tenim quatre que ja han estat licitats, de moment no, no, no podem dir els, els guanyadors, malgrat que ells ja ho saben, però doncs, per aquests terminis no? i per tot el tema doncs, més administratiu doncs, encara no, no es poden dir, però sí que ja podem dir doncs, que en aquest cas aquests carrers del Trafí, el Manufacturers del Suro, el Josep Irla i el Poz Alcon ja els tenim licitats, no? per tant... Sí ja comencem amb els primers moviments no? les ah, primers converses moment. per saber quan, sí. quan es començaran a... Bé, ara s'ha de, form... de formalitzar tota la documentació i per això no es fa públic fins que, que està ja tot, tot acordat, no? I després una vegada tinguem això fet, després reunim amb l'empresa i després és quan parlem de dates d'inicis uh -huh. uh, En aquests carrers també es farà una actuació integral com s'ha fet en d'altres? Uh, no, o sigui el Puzalcon és la, la rambla del mig diguéssim s'ajardina, sí. s'adecu i a més a més fa una recollida de plujanes amb un dipòsit que servirà pel manteniment de, tot aquest, de tota aquesta zona jardinada és ah, una actuació diferent a les altres sí. dels tres carrers, eh? Són carrers que, uh -huh. que sí que es fa el que fem sempre doncs, eh, tots els serveis i després es fa el paviment superior no? uh -huh. en aquest cas no és així, és els carrers estan bé i l'actuació és en el centre, en la rambla de, del mig del carrer D'acord, doncs eh, ens seguirem la pista no sé si saps calcules més o menys quan es podrà saber doncs, quines són aquestes empreses que han, que han estat les, les guanyadores Jo suposo que d'aquí tres setmanes o així es podem parlar de tot i arribar a, a conclusions més, més exactes. Mm -hmm. Perfecte, doncs eh, tornem a, a parlar ben segur i ho has comentat tu abans, Lluís, que, doncs, eh... Ja comentat que els, les pluges de la setmana passada doncs van provocar que no poguéssiu, doncs, uh, o que les actuacions del Sant Josep s'endarrerissin una setmana no? perquè no es va poder treballar. I doncs, aquestes uh, pluges i el temporal de, de, de mar que vam tenir, sobretot, doncs, també ha tingut una afectació especial a, a Llafranc on doncs, ja ho hem comentat molt, molt àmpliament, que és un han prorrogat uns anys a la, a la Rambla o en el, en el passeig de Francesc de Blanes, doncs importants, sobretot en el mur aquest esborà que s'ha fet eh, això, una pregunta que, que ens podem fer és, afectarà altres obres? Eh, tindreu marge de maniobra per eh, intentar doncs, arreglar-ho quan abans millor? Comentàvem o ja ho, ja ho avançava l'alcalde que seria complicat que, que, que, aquestes, eh, que es pogués refer tot aquests anys abans de l'estiu com, com ho teniu, com quines valoracions heu fet des de l'equip de govern també? Bueno, S'ha fet la primera regulació, sabem que estem parlant d'una actuació que voldrà els 800.000 euros eh, a partir d'aquí s'han de valorar moltes coses no és una actuació que puguem fer demà mateix perquè fa falta un projecte o sigui, tot el que ha descalçat pensem que per sota aquest passeig hi ha tot tipus de serveis, hi ha el bombament de tot el clavegram cap a, cap a la depuradora, i hi ha tots els serveis, en fi, tot està afectat, la llum, el aica, tot plegat. Mm -hmm. Llavors, en aquí s'ha de fer un projecte, i un projecte delicat perquè, a part d'un arquitecte que faci el projecte, hi ha d'haver un enginyer de costes perquè tot aquest type pertany a costes i, per lo tant, s'ha de fer conjuntament l'obra amb el plau de tots, no és fàcil, eh, no es pot començar demà, per dir alguna cosa, perquè hem de tenir doncs, tots aquests projectes, com he dit, eh, fets, eh, però al mateix temps sabem que hi ha una premissa, que és un poble que som turístics i necessitem aquell espai, perquè de cas a l'estiu, ja no per l'ús de la plaja, sinó els establiments que, que estan en el carrer Francesc de Blanes, mm -hmm. doncs, puguin ser operatius, però això necessitem garantir tota la seguretat d'aquest carrer. Eh, segur, segur que de cara a l'estiu no podrà estar tot el passeig acabat i per bé, això segur perquè no hi ha temps material, ni que tinguéssim ja ara tots el, tot els informes i tot el que necessitéssim per tirar endavant, és molt difícil eh, que arribéssim a l'estiu amb les obres fetes, però sí que els hem d'adequar per això, per garantir la seguretat i l'ús de tot l'espai mm -hmm. Per tant, eh, entenc que ara es farà una, una actuació doncs, a curt termini per, per intentar, doncs que aquesta zona estigui el millor possible, no? entre cometes, de cara a, doncs, a la temporada estival. Exactament. El que passa és que jo no puc adelantar gaire res, però si són els tècnics els queden a treballar, i buscar nos solucions perquè això sigui efectiu. Però la voluntat és aquesta. Mm -hmm. I aquests 800.000 euros, més o menys, que està valorada doncs, aquesta... refer tot aquest espai, afectarà altres obres? No sé si havia previst o teniu previst vosaltres des de la regidoria d'obra pública, doncs, fer altres actuacions de cara a final d'any i tindrà bueno. això afectació també estem pendents no? de, de, de, de com actua la Generalitat eh, també el govern espanyol per intentar refer aquests, eh, aquests danys per tant també suposo que esteu eh, a l'espera d'això no? estem a l'espera, o sigui és molt recent hi havia obertes línies de crèdit, s'han obert línies de crèdit tant de la Diputació com de la Generalitat com, com del Ministeri, mm -hmm. però no sabem exactament la quantia ni el que nosaltres es podrà per tocar Clar. Perquè, esclar, estem parlant de tot el litoral no de Catalunya, sinó del Mediterrà en el cas del, del Ministeri de Madrid no? Sí. Eh, llavors no sabem exactament fins a quan quantificarem això sabem que ens tocarà pagar una part important des de l'Ajuntament, això segur però, eh, bueno, de moment, com que no ho sabem, no hem pogut fer valoracions. Esperem poder continuar amb totes aquestes obres que he tirar-ho endavant, i d'alguna manera eh, hem de valorar a què, com mm. ho fem, i, però és molt al principi i no vull treure cap conclusió, com encara no hem decidit l'equip de govern, de quina manera exactament ho farem. Mm -hmm. El que sí que sembla segur és que, en tot cas, l'Ajuntament haurà de fer les obres o fer el que sigui, pagar-ho i després bo, a, a, a, a veure què, què arriba, no? Serà això, això una segur. miqueta, no? Això segur. <ríe> doncs eh, n'estarem atents, eh, en seguirem parlant d'aquestes obres que, que tenim en marxa aquestes eh, que, que vindran en el futur i també doncs d'aquesta Reparació d'aquesta es doncs, va refer a aquest uh, passege francès de Blanes que, que, que tan afectat ha estat a Palafrugell per aquest temporal que, que vam tenir doncs dies enrere a casa nostra i ho farem doncs, com sempre, de la mà de, de Lllors Zo, doncs, el qual agraïm doncs, que hagi vingut uh, fins aquí fins a Ràdio Palafrugell. No eldríem encantat de venir com cada vegada. Doncs aquesta segona part d'aquesta entrevista i la primera doncs, també la podreu escoltar en els propers dies a través de la sintonia de Ràdio Palafrugell al 107.8 i també a la nostra pàgina web a radiopalafrugell.cat. Seguim amb més informacions relacionades amb el nostre municipi per comentar-vos, per recordar-vos que ja està oberta, ja podeu visitar l'exposició fotogràfica en la que Palafrugell recorda la nevada del 2010. El Museu del Suro va ser el lloc escollit ahir per mostrar les més de 50 imatges exposades en gran format. A més, també es poden veure un centenar d'imatges i vídeos del que va deixar la nevada més important del segle XXI a Catalunya. En aquest sentit, recordeu que la setmana passada conversàvem amb Marc Heres, regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Palafrugell, el qual ens explicava els detalls d'aquesta inauguració i ens avançava doncs, que aquestes fotografies exposades són totes de Palafrugell. Estem contents, hem rebut forces mm -mm. imatges. En total, a l'exposició eh, n'hi haurà d'aportacions de, de la crida que s'ha fet aproximadament una cinquantena.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 i doncs com veieu satisfets eh, des de l'àrea de Medi Ambient i és que recordem que aquesta mostra del que va deixar a Palafrugell la nevada del 8 de març del 2010 s'ha pogut fer gràcies a la participació ciutadana, a més com us dèiem de les 50 fotografies de gran format també hi haurà la projecció d'un centenar d'imatges i vídeos, a la projecció també es podran veure imatges d'altres punts de la comarca com és el cas doncs, de l'Estardí de, de Torruella, a través doncs, de Josep Pasqual, el col·laborador de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 però n'hem rebut d'en Josep Pasqual, que col·labora aquí a la ràdio, que ens anem, va fer arribada a la zona de l'Asterdí i Torroella, sí. en alguna també de, de Montràs i Palamús. En bueno, aquestes escompletem també aquesta seqüència històrica en les poblacions veïnes. Marqueres també apuntava que l'exposició s'ha dividit en tres parts. D'una banda, l'explicativa, de per què va nevar aquell dia, l'altra mostra les fotografies ordenades cronològicament i, per últim, amb la col·laboració de l'Arxiu Municipal de Palafrugell, també hi haurà una mostra de fotografies de les nevades històriques del segle XX i que han afectat, òbviament, el nostre municipi. D'altra banda, al voltant de la inauguració que es va dur a terme ahir a les 12 del migdia, doncs, us hem de dir que també va comptar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 Anirà a càrrec d'Albert Aparicio, físic i membre de la xarxa d'observadors meteorològics de Palafrugell. I arribem a la darrera de les informacions d'aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dilluns 10 de febrer i ens portarà a parlar de la meteorologia, novament, però en aquest cas per saber-la a curt termini. Ens posem en contacte amb Josep Pasqual de l'Observatori de l'Estartit. Bon dia, Josep. Hola, molt bon dia.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 Gràcies, Josep. Doncs aquests, eh, avui dilluns i demà dimarts amb temperatures agradables, per sobre del que seria normal en aquesta època de l'any, i després doncs, baixarà una miqueta la temperatura, tot i que sense gaires variacions meteorològicament parlen. I fins aquí aquest informatiu d'avui de Ràdio Palafrugell, dilluns 10 de febrer. Nosaltres us recordem que tota la informació a continuació passa pels esports amb Rafael Corbí, tota la informació esportiva ens arriba des dels esports del punt i tota l'actualitat també a través de radiopalafrugell.cat ho podreu assabentar-vos a través de les nostres informacions que anem penjant al nostre portal web. Nosaltres, els serveis informatius,